Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden Fyrkantiga ögon Hej Hej, hur är läget? Du har lov ditt as Ja, det har jag Ja, det är du värd, såklart Det var inte så jag menar, ska inte bli ovännen nu <skratt> <skratt> Sa han sammanbitet <skratt> Ja, exakt Jo men det är gött, det är gött. Du jobbar ja. och sliter förstås uh, Ja, jobbar i alla fall Ja, det är du värd Nej, men jag får ju leva på det här att det är fredag imorgon när du lyssnar. det mm. är säkert fredag redan. Vilket gör det Precis. ännu bättre. Och då är det Halloween också. <gör> ja, fan om någon kommer hit, säger jag bara. Den svenska Halloween brukar ju vara en, två veckor före Halloween, och sen så glömmer man bort. Vänta, var det ja. den här veckan, eller var det nästa vecka, eller var det två veckor? Jag vet inte. Vi firar tre veckor i rad. Ja, nu gör det på riktigt i alla fall då. Ja. Och Halloween-tema känns så löjligt. Men just i år, det känns det inte som att vi har kört så mycket Halloween-tema just så. Och det här är väl inget Halloween-tema så på det sättet heller. Men jag kan ändå inte låta bli att tänka, men de här spelen i alla fall är jävligt goda liksom, att köra på Halloween. Sen ja. finns ju filmer och serier också naturligtvis som är bra. Eller vad man ska mm. säga, att konsumera när det är Halloween. Ja, exakt. Så jag vet inte, vi kan väl bara dra igång där. Alltså, det som jag spelat det senaste har ju lite med den listan jag har skrivit ner. Ja, får jag börja med en grej då? Ja, det är klart. Jag har ju fortsatt att lira Battlefield 6. Mm. Och det är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt- stundtals Sen, det som är problemet hittills det är att när jag sitter väldigt mycket själv och lirar alltså som och med randoms om man kan uttrycka sig så mm. liksom att jag inte har två, tre polare och vi är en skåds och vi vet exakt hur våra roller ska se ut och så vidare så kan, har det hänt ganska många gånger att man hamnar i ett lag som ska anfalla och ta några punkter Mm. Och det är bara kaos. För alla tänker bara kills? Ja. Och så så körde jag igår på en bana Och jag, är den här basen, man börjar i då efter att man har dött headquarters och inte den här. Jag kanske han tar mig tre, fyra steg, sen blir jag skjuten. Jag ser inte ens var det kommer ifrån. Så jag bara stängde av till slut så jag blev så jävla frustrerad. Så jag kan tycka, är det här lite. Inte spelets fel egentligen, men de tar inte hand om den ensamma spelaren så bra. Så i helhetens namn, så här, jag tror ju att egentligen i alla fall när det kommer till mig som spelare så passar ju Call of Duty väldigt mycket bättre. Mm. Och kunna damma av via Game Pass då en gång om året, och så köra en månad och sen vara nöjd. Och så är det mycket mer rimligt att bara gå in ensam och panga lite i en Team Deathmatch en mm. stund. Istället för de här asstora karterna hit och dit. Sådär. Så jag ska inte säga att jag är besviken på Battlefield, men det kanske gott kunde funnits. Jag tycker även de karterna som, som ska vara lite mindre, de är ju fortfarande ganska stora på sätt och vis. mm. mm. Och i och med att tempot är lite lägre. Och som jag sa förra gången, jag vill inte kalla det simulator, men det, det har väl lite mer av taktik i sig än vad kod har i alla fall. Men det gynnar ju inte mig som bara vill in och köra lite matcher här och där. Nej. Då är det tufft alltså. Det är svårt att bli bra på det när man är själv, känner jag. Mm. Och ibland har man ju turen så ser man så här att jag, man är fyra personer i en skåd och så ser man att två vill vara sålt. Ja då kan vi ju gott vara två healers jag vill jag, eller support. Jag vill ju alltid spela det. Mm. Och ibland så ser man att alla är med på ja men vi hänger ju ihop såklart. Och då är det ju riktigt, riktigt kul för då kan man ju kommunicera ändå och förstå att ja men nu lyssnar vi på han som är ledare här. Vi går alltid mot den punkten som han ber om och så vidare. Men ibland så ser man bara ja där hoppar en av oss in i ett flygplan och stack iväg. En springer upp i tornet och en går åt höger. Ja, vem av ska jag hänga på nu då? Mm. Tänker jag. Och så bara, ja ja, jag tar väl hitåt då. Och så ser man att den här personen som har sprungit upp i tornet ropar redan så här, jag vill bli helad. Varför är du inte här? Jag bara, ja, varför är jag inte det? <laughs> <laughs> så ett jättebra spel, men det är nog önskvärt att ha ett gäng och spela det tillsammans alltid för att få mm. ut mina stora så det var en liten start på den här dagen för att kunna ta klivet in i Halloween nu då mm. lite mer sånt jag har faktiskt lite, lite att prata om här nu också men jag tycker gärna att du får ta något under tiden ja det är väl några som jag skulle kunna ta så snabbt jag kan Ja, men tar de då så kan jag sticka med emellan med snabbt. Ja, med spel som jag har kört som jag inte kommer att spela den här Halloween men som jag tycker är jävligt bra för halloween filingen. Mm. Demon Souls. Inte Dark Souls, inte Elden Ringer, utan Demon Souls, det gamla. Helst PS3-versionen men den tror jag inte alla har hur som helst. Det finns ju på PS5 den funkar precis lika bra. Men den har på något sätt en väldigt bra Halloween-feeling. Mm -hmm. Och då tänker jag väl speciellt den här fängelsebanan och det är Tower of Latria eller något sånt där. Där har du riktigt bra Halloween-feeling. mörkt och jävligt. Sen är det som att det är något liksom obehagligt mörkerfilter genom hela <laughs> spelet. Som, <Okay. laughs> som jag inte tycker att remaken får till. Sen Nej, jag det, var, det var faktiskt min fråga. Det är därför du pratar om originalet kanske allra helst. Ja, Det, det, det har en stämning. Remaken är jävligt clean. Mm. Och, och det har ju naturligtvis sin skärm också. Sen är det väl lite så här. Designändringar som jag vet att folk inte gillar. Jag har ingenting emot dem. Jag tycker att de funkar alldeles utmärkt. Sen tror jag att du kan välja till att ha det här. Det är lite grönaktigt filter som mm -hmm. man kan lägga in på remaken för att det ska då inom kännas lite som originalet. Ja, okej. Okay. Men det spel har grymt bra halloween feeling De andra spelen ser, visst man skulle kunna argumentera för Bloodborne har det eftersom. Det ser ut som det gör. Men jag undrar fan om jag inte tycker Demon Souls är ett bättre Halloween-spel. Ja. Och sen så kör jag ju 100% på Castlevania Rond of Blood på um, PC Engine CD. Och ska man spela bara ett Castlevania-spel <laughs> på Halloween så skulle jag nog fan säga det spelet faktiskt. Okej. Okay. För det har jag den här lite... Halloween är ju ändå... Det är inte så mycket jag tänker på just skräck nödvändigtvis alltid utan man tänker ju också lite på det här lekfulla med att klä ut sig och käka godis så alltså den där stämningen mm. eh, och det har väl Round of Blood med eh, den här anime liksom de filmsekvenserna om man ska säga ja, ja. men det spelar, känns lite mer som vad, vad säger engelsmännen? Cartoon <laughs> ja, ja. Oh, som, som det kan lämpar man säga. sig väldigt bra för Halloween det går ju också att få tag på Playstation. Så jag vet inte fan om det finns med på någon annan plattform. Det gör det säkert. Men mm. kan jag kan inte erinra mig om man kan få tag på det. Jag tror att det finns att köpa tillsammans med Symphony of the Night som är en direkt uppföljare. Ja, Ja just det. Så man får de två tillsammans. Och det, då är det emulerat visserligen men jag tror det är ganska bra emulering. Ja, så, eh, det känns som att eh, de där som är utgivna på det sättet blir väl ofta ganska bra, va? Är det inte så? Jo, det blir rätt så bra. Mm. Sen tycker jag att remaken på PSP förtjänar en remaster för det är ganska coolt. Ja. Kul. Ja, så kan man väl säga <laughs> ja, men det finns ju massor med Castlevania som är bra för Halloween. Jo, men nu väljer jag ett och då är det Rondo. <laughs> ja. Ja. <laughs> Så det var ju de två jag hade tänkt att säga mer snabbt. Och så kan väl du flika in emellan. Uh, ja, alltså vi satt ju här nu innan vi började spela in. Um, så öppnade jag Steam <laughs> av en slump egentligen. Mm. Uh, så tänkte jag att jag skulle kanske... hade lite pengar i plånboken då på Steam så att säga. och tänkte, går det att utnyttja här nu kanske i uh, biblioteket? Så då blev det faktiskt två stycken här nu. Uh, Resident Evil uh, By, alltså Village. Mm. Uh, där har jag ju sjuan att ta först då, såklart ja. uh, och sen blir det faktiskt The Walking Dead okej, okay. är det det uh, som är Telltale uh, ja precis, hela den samlingen, för det där är ju några som jag inte har kört, de okay. två sista tror jag, och då tänker jag att jag kan lika gärna uh, göra nu då mm. vad kostar 50 spänn så det blir spännande. De har i alla fall lite skräckkänsla i sig, båda de här. Då. Ja. Village ska väl vara lite mer pang pang än bara sjuan var, om jag har förstått det rätt. Jag har inte spelat ja, något av dem. Jag har inte spelat ut någonting av dem, ska jag säga. Telltale, de Walking dead där tycker jag att de tre första som jag har spelat tycker jag är riktigt, riktigt bra. Sen är ju frågan, fångar de den där verkliga Halloween-känslan? Nej, det kanske de inte gör. Men är det någon gång man så testa dem igen så är det väl nu. Ja, <laughs> så ja, känner så jag det. väl också. Ja. Um, tycker jag att det är fascinerande med hur Telltale höll på där uh, ett tag. Och liksom stor succé med Walking Dead uh, de första säsongerna. Jättebra story, spännande välgjort, in i minsta detalj. Sen är det många som tycker ja, men rent grafiskt då, hur var det verkligen så bra? Så, nej, men det fångar ju den här serietidningskänslan som jag faktiskt som jag verkligen tror var meningen med de spelen. Mm. Um, sen tyckte jag att den Borderlands som kom tyckte jag var jättebra också. Mm. Garvade mycket. Sen någonstans kring där de körde Game of Thrones också så kanske jag kände att här har de tappat det nu. Och mycket riktigt så kursar de ju sen. Mm. Det blev för mycket, helt enkelt. Och en sån där liten snabb fråga till dig nu då. Det känns ju någonstans de som tog över det här med episoder. Jag har ju spelat de här skräckspelen som Peter Stormare är med i, som börjar med Until Där mm. det känns som att de har pumpat ut ganska mycket i den här serien som de håller på med. Undrar om de går samma väg. Det sista de släppte som var lite, eh, lite av de här högre budget och som var den här allra dyraste serien de hade på. Det var ju The Quarry som jag tyckte var underhållande faktiskt. Mm. Men frågan är, kommer deras succéer bli färre och färre och så går de Telltale-vägen så att säga? Det blir väl kanske lätt så när man har många succéer, och eh, det finns en efterfrågan på att man ska pumpa ut spel efter spel. Ja, exakt. Och då kanske det inte är så några spännande idéer man vill utforska, utan man vill bara få ut skiten mm. på marknaden. Och det är ja. väl döden, antar jag. Ja, för att säga, de heter ju Super Massive Games, heter de ju, mm. eh, som gör de här. Och de heter ju, det jag glömde säga det förut: den här serien jag pratar om, det är The Dark Pictures eh, Anthology. Mm. Som det har kommit ganska många spel nu och det är det, ska vi se här, en, två, tre, fyra ja, det är det femte som kommer nu. Skulle kommit i år men det försenad till nästa år. Um, det här har ju flyttat nu till Unreal Engine 5 och ska väl vara lite mer man får säga, jag har ju gillat alla de andra. Alltså just för att fan, nu sätter jag mig i den här hela kvällen jag vet, det blir mycket quick time events det är kanske mer interaktiv film än renolat tv-spel men det är alltid en sån jävla härlig B-films skräckkänsla mm. men nu sägs det att de ska ta lite kliv med den här nya spelmotorn att det inte ska se lika stelt och statiskt ut och då är, tänker jag så här, är det det här som är liksom dödsstöten misslyckas det här nu när det ska vara lite mindre stelt, lite mer som ett riktigt spel och så blir det en flopp, och så kommer det aldrig mer igen. det gäller väl att hålla hög kvalitet mm. ja, och, och det är ju jävligt lätt att se som konsument <skratt> förstås mm. Nej, men jag tänker att det blir, åh nu tar vi nästa steg, det är en ny motor, det ska se verkligare ut och så är det stora ord men lite handling Mm. Och inte som i story utan som att de har inte lagt ner sig så mycket som det låter på pratet och så blir folk besvikna. Ja, vi får se. Det ska bli intressant. Men mm. nästa år då får vi se vad som händer. Mm. Mm. Mm. Det... Jag tyckte ju det att eh, Wolf Among Us var in i helvetet bra. ja. Uh, det vet jag inte om det, ble, ble det en, en säsong till slut eller kom det en andra till slut jag kommer inte ihåg det riktigt jag kommer inte ihåg det heller jag vet, vi körde ju det här hos dig en gång Ja. och så vet du ju att jag blev ju riktigt äldre och låg okay, men jag måste köra det själv och se mm. vad jag skulle fatta för beslut i de här olika situationerna ja. och sen kom det väl en, ett avsnitt till eller vad man ska säga men jag minns fan inte hur det slutar eller någonting sånt Nej, inte jag heller. Aha, Här ser man uppföljaren är väl fast lite i limbo, verkar det som. Okej. Okay. Eftersom de har gått i konkurs då, men några har typ tagit över. Och sen så... Nej, jag orkar inte. Det är lite limbo, känns det som. Mm. Sista meningen är, and they had no idea of the state of Wolf Among Us 2 at that point. Det är och det September 2025 är det. Så det, ja, det är nog kört. Ja, men synd. För det hade ju potential. Mm. Yes. Um, har du något som du kan prata lite mer om? Kanske? Ja, men när du ändå nämnde Resident Evil jag har faktiskt skrivit ner på en lista att det finns ju massor med Resident Evil-spel så det är väl bara liksom att ta ett och köra i princip. Mm. men det som jag tycker ger allra bäst Halloween feeling av om vi säger alla åtta då i kanonserien så att säga så skulle jag nog faktiskt säga sjuan ja okej okay. mm. sen visst ettan också eller remaken på ettan framförallt om man vill ha det här om man, man är i ett hus och det är läskigt så ja. men jag tycker nog fastän att det är sjuan gör det där allra bäst och att det är en sån motorsågsmassaken-familj du är fast hos. Ja, ja. det är verkligen inspirerat av det. Det känner man ju direkt. Och det är ju så fruktansvärt obehagligt också. Mm. När man sitter där vid matbordet och det är så här bara ruttna kroppsdelar och tarmar typ, på det bordet som någon tvingar igen eller... Nej, det spelet tycker jag är otroligt bra. Liksom Halloween-feeling. Och det är inte som i de gamla spelen med zombies och mycket monster på det sättet, utan mm. de, vad man ska säga, generiska monstrarna som du slåss mot liksom, när du går runt i det här huset är ju någon typ av svart sörja bara som tar form. Ja, ja klar. Och sen så är ju de här i familjen som är liksom, de riktigt otäcka, och det mm. tycker jag sjuan gör jävligt bra, alltså. ja. Och att det är jobbigt att gå in på vinden eller shit jag måste ta mig till det rummet. Men då kommer ju den där jäveln som är ute och letar efter mig, hittar mig. Mm. Alltså, de får till det där så jävla bra i sjön mm. Nästan eh, närskräck är som allra bäst när det är det man är rädd för, det är det som kan hända. Mm. Om jag gör det här å, så kan det bli så här. Ja men verkligen, så jag ska kolla jag tror fan, jag har det på PC vet jag och jag kör aldrig klart det på PC även om det var riktigt nöjds nice att spela med mus och tangentbord faktiskt men Resident Evil är ju så att säga ett PlayStation spel för min del. Det var ju där att ja, börja. Ja. så vi kan får vi, köpa det. Vi får väl se om jag startar upp det nu i dagarna eller hur jag gör men jag är fan riktigt sugen på det jag ger perfekt känsla för att det ska vara jävligt obehagligt, framförallt. Mm. Sen, åtta är ju också ett jävligt bra kort. För det, det är så jävla mycket mer. Om sjuan är mer, du är väl på typ ett ställe. Det, är det här huset, någonstans i USA. Och något, några områden runt om. Men det är liksom på deras mark, eller vad man ska säga. Så är ju åtta mer som fyran. Om sjuan är som ettan så är åttan mer som fyran. Ja, okay. Då är det ju en hel by och det finns ju många olika platser och sorts platser att undersöka där. Eh, sen är väl slottet i åttan kanske det mest ikoniska. Mm. Med den här skitstora tanten och hennes döttrar som springer runt efter den. Det är ja, det. jävligt scary. Ja, det kan jag också förstå. Nej, men alltså jag får väl verkligen, verkligen ta tag i de här två nu, känner jag, såklart. Mm. Och spela igenom dem. Jag fattar egentligen, som jag sa, för jag vet inte om det bara var till det här, om det var i podden också, att jag liksom kom ju en relativt bra bit, jag 30 procent i alla fall, mm. i sjuan. Och sen blir det bara, nej, det dök upp något annat. Och så, oj, nu är det två månader sedan. Ah, fan, skitsamma. Men det känns som att sjuan har lite sådana skillchecks när du spelar det. Att det, det flyter på ganska bra men sen kommer det till en skillcheck där det blir så här: fan det, det är inte bara att panga på nu akta sig och ja. panga och hila utan här måste man fan tänka till. Jag ja, tänker okej. på när du slåss mot den gubben första gången då har du väl gjort där i niga i Ja, jo, jo, visst, exakt. Otroligt obaglig fight. Men den mm. är ju hyfsat skriptad och det är väl lite sådana grejer eller att man måste hitta man måste vara jävligt strategisk och det kan jag inte riktigt erinna mig att man har varit på samma sätt i de andra spelen utan där ja. är det mer aktare skjuta och mm. healing men i sjuan så måste det vara det är, det är nästan som att bossfighterna där också är lite av pussel på något sätt Ja, okej okay. Vilket jag tyckte väldigt mycket om men en del blir ju otroligt svåra om man inte har koll. Man måste nästan dö några gånger. Ja. Och, det, och det låter ju inte jättespännande när jag säger det så men det är det när man väl knäcker det då är det så jävla gutt. <laughs> ja, onerkligen. Och det blir ju bara bättre och bättre. Ja, såklart. Men du var väl vid den där bossen då man ska så att säga möta bossen med bin. Ja, det tror jag. Det känns igen. Um, tror att jag Emma är, är sparat i en liten stuga, tror jag. Och så ska man gå ner för en slänt. Mm. Vill jag minnas. <laughs> ja, men du, det stämmer nog bra det. Aj, jag blir fan sugen nu. Bara jag tänker på det. Nej, men Resident Evil 7 är otroligt bra liksom läbbigt Resident mm. Evil-spel. Yes. Uh, ska ta tag i det. Jag lovar. Jag ja. vet inte hur många gånger jag har sagt det nu. Tio. Jaja, men du vet ju hur jag är, jag ska också ta tag i det men det kan ju dröja, men det kommer ju hända förr eller senare, så att jag, har, jag har tålamod. Ja, jättebra, tack. <laughs> ja, eh, annars då? Något mer sånt där? Eh, har du några mer som du som ändå är lite sådär Old school retro gamer också. Hur är det med mm. skräckspel på Super Nintendo eller någon Sega Genesis till exempel? Har vi något där som du har spelat? Yeah, men Det finns ju bra 16-bit spel som känns Halloween. Givet är väl ändå Splatterhouse-spelen. Mm. Första kom ju på PC Engine eller TurboGrafx-16 om man är jänkare, men jag tycker att Graphic 16 är så jävla löjligt namn på konsolen och jag har inte den amerikanska, jag har PC Engine så jag går på det, men det är ju sånt gött, hyfsat järndött plattformsspel där du är mer eller mindre en Jason Voorhees kopia och um, spöar liksom monster, allt från zombies till demoner till spöken, allt möjligt liksom, det är väl en boss som är ganska cool som är poltergeist rum där det flyger stolar och knivar och sådana grejer som du ska i för. Jävligt creepy feeling även i det spelet. Och då tänker jag på första till jag tror det är första till Pensey Engine. Sen är väl väl boss där det är en känd taktik att du ska försöka få med dig två hagelbrakare på något sätt. Okej, okay. well. ja. <laughs> Men ja, ganska kul. Det jag har spelat mest är ju tvåan på Sega Mega Drive. Ja, okej. Okay. Det, det är också jävligt bra. Alltså, mm. mer av samma kan man säga. Klassiker är när du får tag på några jävla plankor då som till och smäller till en fiende så att den liksom träffar väggen i bakgrunden och <laughs> blir helt utsmetad. Ja, det låter helt. det är en jävligt cool effekt. Alltså, jag har ju bara sett gameplay-videos av det här så. Mm. Men helt fantastiskt. Så jag kan tänka när du vet så här, de pratar ibland om när några utvecklare sitter och kämpar så här. Ska vi hitta, försöka hitta på något kul med spelet? Kan, kan vi göra det här? Ah, fan. Och så säger jag egentligen, Nej, men jag, jag, jag tar helgen nu. Jag tänker under helgen. Och precis när han lämnar rummet kommer han på. Man ska kunna slå dem mot väggen. Och han mm. rusar in tillbaka och berättar det här. Och sen jobbar alla hela helgen. <laughs> så måste det vara att knäcka den idén, tänker jag. Ja, alltså, men det kanske är så. Det är de här spontana liksom, idéerna som bara funkar. Mm. <laughs> Sen kom ju Splatterhouse 3 till Sega Mega Drive också. Det är ju lite mer... Alltså, det spelet, det har någonting. Eh, men det som gör att jag inte riktigt orkar med det är ju att varenda bana går på en timer. Ja, oh, fy fan vad frustrerande. Och så är det som en karta. Alltså, du går runt och slåss som i... Eh, det är sådana här gamla beat'em spel Final Fight, Double Dragon och så vidare. Mm. Och sen när du har dödat alla fiender så öppnas eh, dörrar och så kan du, får du kolla på en karta vart du ska gå någonstans för att komma till slutet på banan. Så kan du väl komma på lite olika, tror du kan komma till olika levels beroende på vilka utgångar och sånt du tar. Okej. Okay. Eh. Och spelet i sig är ganska bra, men det är just den där jävla timern som gör att man får panik. För missar du timern så får du typ det dåliga slutet. Ja, no, okej. Okay. Det gillade jag inte riktigt för att det, det går inte så bra helt enkelt. Hur no. mycket man än försöker så blir det inte bra. Nej, no, okej. Okay. Sen kom det ett Splatterhouse till tror det var PS3 och Xbox 360. Det har jag dock aldrig spelat. Jag har sett lite gameplay-videos på det. Det Ser ju coolt ut. Men jag tror att Splatterhouse är kanske lite för obskyrt för att egentligen skulle ta någon fart. Ja, okej. Okay. Men jag skulle säga första på PC Engine och andra på Mega Drive. Där har du riktigt goa liksom, 16-bits. Yes. intressant ja. uh, där har jag faktiskt, det har jag ju inte spelat vilket kan vara det som jag har ägt, som uh, Ate My Neighbors Oof. tror jag det är det mesta man kommer till att vara lite Halloween för min del det är ju jättemycket Halloween i det spelet. Ja, och uh, vet du, det, det är så jävla märkligt det här uh, för vi har pratat om det, jag tror att jag sa det till någon gång så här, jag och min granne vi klarade. och du bara, va? <laughs> Det har ju varit mitt minne att det gjorde vi. Mm. Och sen har jag liksom så här kollat upp det så här och minns att den här jävla bebisbossen är inte det en av den sista typ? Och så kollade, nej det var det ju inte för fem öre. Det, typ det är 40 min banor till. Ja, precis. Så att det är väl ett fake minne som har skapats i mitt huvud på något sätt. Mm. Men jag vet ju att vi tyckte att det var skitkul. Det är skitkul, jag tror jag körde det förra året och kom jävligt långt och så glömmer jag alltid att skriva ner koderna för att tänka att ah, ja, men det där går att kolla upp på internet efteråt men så ja. vet jag inte vilken det var som jag fick koden på och då känns det fusk på något sätt att kolla upp ja ah, men det var nog den här banan och så hoppar man över några banor. Mm. <laughs> ja. ja. Det, det, det ska du väl kunna göra, tänker jag utan att känna att du fuskar sen är det jävligt att när du börjar på det spelet, när du använder en kod för att ta dig vidare i spelet, du har ju bara vattenpistolen ja, Ja. det låter inte jättelätt, nej och senare i spelet så finns det typ inga fiender som dör bara av vattenpistolen så det blir ju mm. jävulusiskt svårt så egentligen ska man ju köra det från början och typ klara sig typ helt felfritt ja, det låter sjukt frustrerande. men hur fan, hur långt kan ett sådant spel vara ens? Jag tror det är, jag vet inte om det, är, om det är över 50 banor eller om det är 47 eller något sånt där. Mm. Ja, det är klart det tar en sju timmar. Jag får nästan kolla. Wikipedia kan det mm. ge korrekt information om många banor där. För det här finns väl också att få tag på, på nya, ja, ja, för fan. Mm. 55 55 jävla barn. Det finns ju på Windows och Switch och PS4 och Xbox. För jag vet att det kommer en Aha. sån variant som man kan köra på ny. Så man måste inte ha ett Super mm. Nintendo för att kunna spela det. Nej, ah, okej. Okay. Om man vill spela det lagligt, det vill säga. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men fan. Där sa du något. Zombies. Eller Zombies Ate My Neighbor som det heter i mm. övriga världen. Ja, man tänker hur hur svårt är det då? Går det att klara? Tror du att vi skulle greja där ifall man gav sig fan på det? Kanske. Kanske. Ja, nej alltså. <laughs> <laughs> nej, men kanske att du grejer där. då? Om vi byter till det. Jag är fan tveksam alltså. Mm, Okej, okay. ja. Möjligen om du spelade det så att du blev riktigt bra på det då skulle vi nog kunna klara om vi körde två stycken. Ja, oh, okej okay. mm. Det lär ju inte hända Nej <laughs> Nej, Jag är för upptagen med att odla vet i Story Valley för att kunna sätta mig ner i det här <laughs> Ja, och det, och det är väl ett, ett skäl så gott som något annat tänker ja, jag. Ja, kanske, kanske, kanske Nej men fan det har jag inte ens tänkt på det spelet Vi kanske pratar om det i något annat Halloween-avsnitt Ja, det jag tror jag inget. att vi har det gör inget att upprepa sig och säga men mm. det är fortfarande det här som gäller. Men absolut, Zombies är grymt bra. Ja. Ska vi köra på något mer eller vill du smita i emellan med någonting? Nej, kör på då. Jag tänkte jag tar då med äran lite på Zombies här nu. Ja, ja. Det, ja men det, det ska du göra eftersom ja. du som äldre. Mm. Jag håller på att köra ett spel på Playstation 2 nu. Jag har gjort ett sånt okay. litet, ett nytt sånt Frankenstein- Eh, projekt att jag har två halvbra PS2 och plockade delar till en bra istället. Ja. Så nu har jag en chippad PS2 med hårddisk. Det är nice som fan. Ja, eh, problemet är bara att det är DMS3 chip i den PS2. -en. Det är en sån fat PS2. Mm. Vilket gör att, att och dels skulle du starta spel på den så måste du hålla in en knapp när du startar den. Du ska hålla inne X-knappen om du ska starta PS2-spel eller cirkelknappen om du ska starta PS1-spel. Mm. Och jag vet inte fan om det chippet är flashat konstigt. Alltså om mjukvaran i chippet är knas. Av olika anledningar. Jag vet inte vad det kan vara. Men jag ska, det går att lösa det. För... Jag trodde först att fan är lasern så kass för jag får unable to read disk varje gång. Men det är ah, inte okay. lasern utan du måste hålla en knapp nere. Ett visst kommando för att det ska hända grejer. För när jag väl fick igång ett spel. Så även om spelet var ganska repigt så funkade det felfritt. Så las lasernet tar mig fan rätt fräsch. Mm. Det är mjukvaran i chippet tror jag som jävlas lite med mig. Okay. Men jag har ju också... Just det, och jag tror att chippet försöker att komma åt hårdisken, och hårdisken är inte patchad för chippet utan det är ju en free hårdisk, det vill säga att det är en softmod man har på ett minneskort, mm. som gör att du kan öppna homebrew program och lite sådana grejer. Yeah. Men går jag den vägen och startar en applikation på FreeMacBoot och sen kommer åt CD-läsaren, då är det inga problem. Och så ska jag ju försöka komma till själva spelet också. Men ja, ja. jag utforskar PS2, en spelbibliotek, lite grann. Mm. Så att jag började köra Maximo. Okej, okay. berätta mer. Det är ju, vad ska man säga, Det är samma spelserie eller om man ska säga, som Ghosts and Goblins. Ah, ja, ja, ja, okej. Okay. Och jag vet att det fanns alltid snarare, du vet när PS2 var nytt. Mm. så var det nästan alltid det spelet som man såg i hyllan om man var inne på typ expert eller någonting. De hade tre Playstation 2-spel när de var ny och det var typ Maximo och eh, något mer som man inte brydde sig så mycket om. Yeah. Och jag har alltid varit nyfiken på det och när jag fick reda på att det är, att det är ett Ghost Goblin-spel typ så kände sig ganska givet att köra det. Och helvete var svårt där. Ja, det var ju min nästa fråga. Det är precis som på den gamla goda tiden då. Ja, alltså då jag har... Det är samma svårighetsgrad liksom. Ja, men faktiskt. Ja. Sen, man tänker ju inte liksom att det är ett Ghost Goblin-spel på det sättet, för det är ju så mm -hmm. jävla svårt. <laughs> eh, Maximo är väl inte riktigt så jävla svårt. Det ger ändå intrycket av vad du vet tidigt 2000-tals plattformsspel är... Mm -hmm sent PS1, tidigt PS2 det är, det är någonting med den typen av spel och grafiken som jag blir glad i hela själen av. han ja, var härligt. Crash Bandicoot-spelen, nu är ju första ganska tidigt men vi tänker tredje spelet i alla fall. Eh, och så vidare. Maxim är ju verkligen ett sånt tidigt 00-tal spel. Jävligt mysig stämning i det. Eh, Skillnaden från Ghosts and Goblins förutom det uppenbara att det är 3D-plattformsspel är att du kastar inga lansar eller något sånt där, utan du har svärd och sköld och springer runt och fightas med skelett. Det är det man gör. Eh. Mm. Och i början så gick jag, men det här är ju fan rätt nice. Ganska så härligt järnrött spel tills Jag kom på att fan det ju plattformsgrejer också och lite halvdålig eh, kamera. Ja. Du kan inte flippa kameran precis hur du vill utan den, den ändrar sig själv. Och sen kan du resätta den så att den är bakom gubben med ett knapptryck. <laughs> okay. Kommer en fiende bakom dig så får du, ja, får du bara ta den smällen. ja Så det har väl frustrerande moment som gör att det är svårt av lite fel anledning. Och sen ska du samla mynt och någon typ av fier som du kan plocka upp när du slår sönder vissa gravstenar. Mm. Fem såna eller 50 sådana fier då får du en death coin och den är en valuta, eller den, den continue kan man säga. Mm. Du får fyra liv, när de är borta så får, får använda continue och då måste du ha ett sånt mynt. Ja, och då finns okay. det naturligtvis spöken, när de träffar dig så tappar du en massa sådana fier. Ja, det är klart att man gör eller så kommer det någon jävla fågel som snor pengar. Och pengarna måste du ha för att kunna spara. Du måste ha hundra mynt för att kunna spara. Mm, okej. Okay. Det tycker jag är lite onödigt irriterande. Lite grisigt. Ja, det är lite grisigt. Det är ganska många dickmoves i det spelat. Det är jävligt svårt att veta vad man ska göra. Ja. Men... Till syvende och sist, alltså om vi ser det, grafiken är underbar. Jag gillar den som fan. Riktigt jävla god stämning. Kul och springer runt och slår ihjäl monster med svärd. Det, ja. det slår ju det mesta. Mm. Och så är det ändå ganska kul bandesign. Det är inte för liksom krångligt. Nej. Nu, nu har ju sig bara klarat en boss, och sen så är det väl typ fyra stycken till. Så jag misstänker att jag kommer att tröttna på spelet innan jag är klar. Ja, ja, men, jag men, men första världen är ändå väldigt Halloween-kompatibel. Mm. Jag, jag tänker ändå, jag tycker ändå att man kan testa det. Jag vet inte om Maximum-spelen finns på um, Playstation Network eller något sådär som klassiker. Men det är ju inte piss svårt att få tag på det till uh, PS2. Nej, okej. Okay. Behöver en PS2 då först? Det kanske är ännu svårare än att få tag i spelet. Oj, jävlar, nu slog jag till mikrofonen. Sorry. men ja, PS2 är väl ganska lätt att få tag på kan jag tänka mig. Ja, med. okej. Härligt. Ja, jag vet inte ens, vad, vad ligger priset på sånt nu för tiden? En PS2-konsol. Mm. Ja, det är några hundra lappar tror jag max. det där ja. gjordes ju hur många upplagor som helst. Ja, exakt. Det finns så jävla många såklart. Uh, ja, Uh, sitter du och funderar på spelet Limbo. Mm. Uh, är det något du har spelat? Uh, jag har sett det har jag gjort. Om uh, um inte annat så tycker jag att både det och sen den spirituella uppföljaren uh, är väl jättebra spel att spela på nu när det är Halloween tycker jag. Mm. Så här, man skulle kunna kalla det någon form av de är pussel plattformare plus pusselplattformare båda två mm. tycker jag och särskilt limbo då eftersom det bara är gjort man kan ju sträcka mig till väldigt ljusgrå då och i färgskalan och ner till kolsvart um, och pusseln det är ju att ta sig se till att inte dö och jag kommer ihåg den här känslan första gången när jag bara springer rakt förbi och hoppar ner för en liten ansatt och tar några kliv till och det här lilla barnet som man spelar blir bara spetsad av en stor spindels ena ben. <går> och så är det liksom där då, game over. Nu får du börja om från den här punkten. Och så fick man ju ta sig långsamt fram. Jag flytta lådan hit och då kan jag klättra upp här och så vidare. Och så vidare och då han spindeln för han inte fram. Um, men i alla fall just hur det ser ut känns jätte, jättemycket Halloween också. Jag tänker att man ska släcka ner rummet man sitter i helt. Eftersom spelet är så mörkt så det blir det så en härlig stämning i ditt lilla rum. Då. Mm. Det är lite för ljust. Utan det är bara... Och så är det väldigt sparsamt med musik också. Som kan vara väldigt eh, bra på Halloween också tycker jag. Mm. Eh, inte stora orkestrar eller sån här glada melodier, alla kotton-typ. Utan här är det där. där. <laughs> väldigt härlig referens att dra till med. <går> ja. Jättesmål ja, är... referens. Ja, men det är ju sånt jävla oss Du, Jag tror du vet vilken låt jag tänker på. ja, ja det är till Cotton på PC Engine CD. Ja. <skratt> sånt jävla öss. Då tar jag med det här avskalade och finstämda som långsamt bygger upp spänning eller skräck nu när det är Halloween faktiskt. Mm. Så... Det måste ju ha några år på nacken nu limbo. Så det kanske, har du inte spelat det, du som lyssnar, så slå till på det. Finns väl på precis allting, tänker jag. Vad sa du, var det Little Nightmares som var en spirituell uppföljare? eller Inside heter det tror jag. Okej. Okay. Det är fan... det jag tänker på. Det kanske har kommit något efteråt också. För det finns något som de heter, heter de Nightmares som har... också. Van. Aha, ja, men det är inte den nu det är inte samma utvecklare det, det kommer ju det tredje precis nu mm. lite närmare 3 kommer ju precis de har jag inte spelat för det är väl också lite så plattform jag, jag har inte kört dem själv men jo, det men det stämmer vibrar. bra men just de här Play Dead som det heter de gjorde Inside sen också som är mer att man ska ta sig ut från en fabrik vill jag minnas mm. och det är också sånt där man spelar någon väldigt ung karaktär som ska ta, ta sig ut från den här lokalen och man kan bli krossad av tunnel. Man kan ramla ner från höga höjder och allt möjligt. Mm. Tyckte väl inte riktigt att det här satte stämningen lika bra. Men de är inte så långa de här spelen. Så de är ändå värda att spela igenom, tycker jag. Mm. Mm. Fan, glömt bort Limbo. Ja, det var ju jävligt populärt när det kom. Det var ju i den här vevan när... Indiespel blev kanske inte blev jo, jag säger det, när indispel verkligen blev en grej mm. när det Och tog liksom fart som, ja, när det tog fart ordentligt därifrån är väl eh, framförallt Limbo då, tänker jag som liksom, det är väl de här Braid kom ju där också eh, till exempel um, med Xbox Live Arcade-spelen som de heter. då Ja, <laughs> precis vad ja, fan, det var tidigare när man köpte Xbox-poäng och köpte spel för. Man kunde inte köpa med riktiga pengar. Nej, ja, vad jävlar. Synför the Night kom ihåg att ett sånt Xbox Live-arcade-spel kostade 800 sådana poäng. Mm. Jag vet inte ja, vad det var i kronor exakt. Nej, inte. Det kan man fråga sig. Vad jäkla det är. Det är fan, vad absurt det känns idag. Eller hur Om man skulle fylla på. <laughs> fylla på poäng och sen kunna handla. För det är samma... av någon jävla märklig anledning jag har köpt spel på det sättet idag så så konstigt kanske inte är. ett jävla sammanträffande. Jo, jag jo. tror om du hade så ja. <laughs> inte riktigt samma sak såklart men Nej Steam Wallet känns ju mer som att du lägger in pengar på ditt Steam konto för någon gång eller vad det kan vara. Men ja. du, kan, du kan ju köpa direkt med ett kreditkort eller betalkort kanske man säger. Ja, Mer. precis. Du var väl samma på Switch. Nej, vad fan säger jag? Wii, att du var också tvungen att köpa poäng. Wii Points. Ja. <laughs> ja. För att kunna köpa typ virtual console-spel och vad fan heter det, var det WiiWare det hette, där det var elektroniska eller liksom digitala spel du köpte. Oj, det kommer jag inte ihåg, men det, så är det nog. Jag tror på dig. <laughs> ja, vi säger att det var WeWare det hette. Ja, det känns verkligen jättekonstigt. Ja, det väldigt märkligt alltihop. Ja, men jag menar tänk, bara tänk, vilket jävla liv det skulle bli då. Folk blir ju så jävla upprörda för minsta lilla grej. så det, Jag tänker ifall det skulle dessutom vara så att du måste fylla på här med dina pengar och så sen kan du köpa spel. Och kommer... Fan andra folk... Ja, med all rätt skulle jag väl säga. Jag skulle inte vara den. Jag hade ju också tyckt att det var sjukt irriterande. Det här spelet kostar 800 poäng. Och det lägsta antalet poäng du kan köpa är 1000. Ja, exakt. Så man köper alltid lite för mycket. Ja, vad vet, jag, jag kommer. Jag var ju likadant långt nu när du säger den. Jag hade fått Wii och jag ville. Tänk, åh nu kan jag köra Super Mario och spela igen Super Mario World och så vidare. Och så skulle jag fylla på och så där, Så var det väl typ något sånt där. Och vad kostar då att köpa så att jag bara får alla direkt så att det är klart? Mm. Ja fan, då måste jag köpa en extra. Ja, mm. Vad kan jag ta då? Ett då också kanske? Nej, det räckte inte. Och så tog man jävla skit. <laughs> bara wow. för att få ett till. <laughs> åh, fy fan. Ja, man har alltid lite för mycket eller lite för lite. Ja, exakt. <laughs> det är strålande sätt att få folk att köpa mer men också jävligt ja. rövigt. Ja, jo, exakt. Då föredrar nog att få ett exakt belopp som man pröjsar med ett betalkort mm. som man har registrerat på ett konto. Ja, det är såklart mycket, mycket bättre. Ja, eh, jag kan väl passa på att säga det. Jag tror att du hade varit att titta på Weapons, va? Visst mm. var det så? Mm. Det är väl en sån film som jag tänker passa på att se här nu i Halloween, tänkte jag. Mm. För den fanns nu på HBO, såg jag. Oh, nice. Ja, nice. Kom, kom i veckan, tror jag. Jag gillade den. ja Jag tror att jag kommer göra det också. För du och jag, vi tittade ju faktiskt på regissörens där första film, när du var och lyssnade på vinyler hos mig här för några veckor mm. sedan. Då tittade vi på Barbarian ett Barbarian. Och det var väl Tredje gången jag såg den nu Jag har sett den en gång själv, en gång med farsan Och nu ganska många år senare med dig Och jag säger Den var nog fan, med lite bättre Än vad jag mindes faktiskt Den mm. hade växt lite på mig på den Faktiskt Ja men den har det här bra Obehagliga Ja men vi ser det fascinerande så här att, jag kommer ihåg, så exakt så här har det väl gått till. Första gången jag såg den, då var jag lite eld och, mm. och så såg jag den med farsan, som kanske bara så här, ja ah, okej okay, då, jag kanske, jag överdrev nog lite första gången. Mm. Och farsan var ju så här, ja oh, jag tyckte den var bäst innan han spårade. Mm. Och då blev jag med honom lite, men när jag såg den nu tredje gången så kunde jag känna att, den den verkligen spårar, om man säger så. Jag tyckte det funkar nu ja. igen, helt plötsligt. <hållanden> det som gör att den funkar när den spårar är ju att det är obehagligt mer än läskigt. Ja, ja visst. Och, och då funkar Absolut. det, tycker jag. Mm. Jag tror också att, som en del har haft lite svårt för, det är att du, den blir, de tycker att ja, men den är ju verklig hela vägen tills man ser... Vad det är för person som är där nere. Mm. För det där kan inte hända. Utöver det så är den ju superverklig filmen. Så är många som tror att det ska vara lite där. Men uh... vem fan vill se en verklig film? Ja, nej. Men alltså jag fattar ju lite vad de menar. Ja, då kanske man hade inte kunnat trovärdigt, men nej men alltså de, de kunde jag kan tänka säga att det kanske hade varit ännu bättre om, om man, jag får lov att kalla den nu monstret som bor i källan, om jag nu mm. väljer att säga så om de bara hade gjort den personen lite mer människolik och inte fullt så vanställd mm. så hade det varit lättare att köpa, ja, kanske men då blir, blir filmen inte lika spännande heller om? Nej, kanske inte, det är svårt det där <laughs> det, det är som en Jason Voorhees där nere Ja. man vill ju ändå ha det mm, vad säga, bara för att man är inavlad eh, så behöver man inte bli två och en halv meter lång och ha jättestora bröst nej och eh, <laughs> övermänsklig styrka oh, hey, ja hej exakt hon kanske har samma övermänskliga styrka som Lenny i Mussomänniskor <laughs> <laughs> <laughs> <här> <här> <här> nej men jag tror du kommer gilla weapons också och ja tips är ju att gå in i den utan förväntningar att, ja, att man, liksom, man försöker inte fundera på vad hur eller varför utan att man bara hänger med Ja, ja absolut men det är, det är jag ganska bra på när det kommer till film ja, jag, vet jag vet att det är många gånger som jag tycker jag rekommenderade ju till exempel uh, A Quiet Place uh, för en poler och så ja, den är riktigt bra uh, och det tycker jag fortfarande men så fick jag liksom tillbaka så här du skämt om att han var bra, den var ju värdelös och så blev det så här, varför gjorde de inte så här istället, varför, varför gjorde de inte så är jag rätt duktig på ändå att tänka bort, även om det lät om nu med Barberkan ja. kanske Nej, men, men, så. det är väl kanske inte en film att kolla på om du är född på 00-talet och behöver ha allting förklarat för dig i detalj varför och så vidare ja, touché <laughs> Och det, ja, man får väl ha lite egna tolkningsramar och tänka själv. Det gillade mm. jag ändå med den. Ja, bra. bra. Och när vi ändå är inne lite på sånt film och serier. Färjan tyckte jag var bra. Den, uh, den, finns ju den uh, ska jag faktiskt... Det är jag inte så klart, ska jag säga. Nej. Uh, det har fallit sig, det har blivit lite annat här och där. Men jag har ett par avsnitt kvar, så jag ska kolla. Mm. Det ska jag Sen tycker jag väl såklart att boken är bättre, men jag tycker ändå att den gör sig bra som serie. Mm, ja Den hade kunnat göra sig bra som film också. Ja. ja varför inte? Det hade säkert funkat också, såklart. För jag, jag, när jag kollar på färgen, alltså, det är inte så. För ja, när det är en tv-serie, då får man ju chansen att lära känna karaktärer mm. och så är lite bättre. Ja. Och att man kan ha ett. Eh, ändå hyfsat högt tempo och att det händer mycket. Ja. Och att du inte behöver banta ner för mycket från en bok som när du gör en film. Ja. Men den här serien hade kunnat funka som film också för att jag tycker inte att man känner karaktärerna skitbra när man ser serien. Ja. Känner inte särskilt mycket för dem. Och det är tvärtom mot boken. Där är man ganska investerad i karaktärerna. Ja. Men jag tycker att karaktären är väldigt nedtonade i serien och är mest med. Ja, okej. Okay. Mm. Man gillar dem, men då har jag ändå läst boken innan. Aha, okej, okay, det där är den karaktären fast hon är inte rödhårig. Alltså, så. <laughs> ja, okej. Okay. Det är väl lite som när man ser Harry Potter-filmerna att oj, hur kunde det bli sådär? Eller varför gjorde han så? Jo, man hade läst boken när du fattat. Ja, okej. Okay. Men jag tyckte att den var, det är ju en riktigt bra sån blodfilmserie. Mm, okej. Okay. Det var väl samma med den, konferensen också kul för att det är bara våld. Ja, exakt. Den tyckte jag var helt okej, okay, ska jag säga. Jag kanske var, lite. när jag tänker tillbaka, lite, lite besviken på den. Mm. Ja, jag tyckte att det var kul. Ja, den var kul. Men jag tänker jag tror att jag där kanske jag hade gjort så. Gått in med lite för höga förväntningar. Åh, oh, oh, det här. Gött. Och så, aha. ja, det var kul. Men det kanske är dags att se den igen också då. Ja, den får man ju verkligen bara tänka sig. Men nu är det bara massa blod. Ja, det, det är det man förväntar sig och det är det man får. Mm. Det, blir ju, det är ju inga jobbiga liksom, -twister, så twister det, det, det är inget Scooby-Doo-avsnitt. Liksom, det är mm. sanslöst våld. Och det behöver inte vara så mycket mer än så. Nej. Eh, på tal om färjan då, så såg jag också <laughs> det här är ju apropå den, den det kanske är den Skarsgård som har bäst namn nu i alla fall. <laughs> Pålbjörn Skarsgård. Hur många skarsgårds finns det egentligen? Ja, det är så, ja, jag önskade att du skulle säga så för det var ju någon som hade lagt ut en min på det här med han, och en sån här Wait, there's another one Du <laughs> tar <han> aldrig slut <laughs> Sen är född den, den, alltså Alexander är född 76 och den här yngsta då, han är född 2012 Det är ett hyfsat årspann däremellan och de har alltså syskon? Det är inte... Nej, det... de har eh, samma pappa, Stellan. Han kör på. <laughs> ja, fan, de är bra allihop, tycker jag. Ja, det... ja. kort och gott, ja, det är de. Mm. Ja, det de... är otroligt. Och de är ganska olika som skådespelare också, vilket jag gillar. Mm. Ja, så är det. Men Apropå Skarsgård eller var det någonting mer du skulle säga? Nej. Jag har ju faktiskt kollat på det har kommit ett avsnitt i alla fall av Welcome to Derry. Ja, just det. Den finns nu också. Mm. Har du sett det avsnittet? Nej. Jag har höga förväntningar på den nu. jag tyckte det var ett bra första avsnitt. Mm. Väldigt bra Stephen King-feeling i den också. Ja, oh, nice. Det är väl onekligen viktigt, känns det som. Ja, sen vet inte jag hur involverad han är i den. Mm. Nej, inte jag heller. För han har ju inte, det, det är ju baserat på hans karaktär. Det är ju det eller it. Ja. Men jag vet inte fan om han har gjort så mycket. Han kanske har typ kunnat nicka och säga, jo men det här, det här funkar. <laughs> ja, är han rollen då? Jag tycker ändå att de har fått till den känslan som man får av Stephen King-filmer framförallt. Mm. Bra. Um, den vill jag absolut kolla också, naturligtvis. Och att det också... Tycker den verkar spännande? Ja, men också det här oväntade. Man har ju ändå en förutfattad mening att ja, men det, här, det här kommer att gå så här. Mm. Och de bygger upp det och sen bara liksom smack... Nej, jag svarvis inte alls. <laughs> och det får jag ändå säga att Stephen King är ganska bra på i sina skräckromaner. Ja, Och det fick absolut. de till bara i det avsnittet. Jag tyckte det var... Jag tror att det kan bli riktigt bra. Nice. Då får jag ta tag och kolla i det också, såklart. Mm. Låter spännande. Mm. Det kan jag rekommendera. Mm. Men, Men det är alltså en sån då serie som... Det kommer inte allt på samma gång, utan det... Nej, de ska ju ha tablå tv pisser här nu med att man bara får se ett avsnitt i veckan. blir så jävla förbannad. Oj, oj. Ja, jag förstår dig. Den hade velat binge-kolla nu under Halloween-helgen. Men det får man inte. Nej. Tablå-tv. Man du vänta till jul om du ska kunna se hela Edsvep. Jävla piss ja. är var det Ja. Tror fan att folk skaffar IP-TV. <går> rekommenderar jag inte, men... Mm. Hmm, har du något mer du skulle vilja ta upp? Nej, jag börjar känna mig relativt färdig faktiskt. Jag börjar också känna mig rätt färdig, men... Vi kan väl ta ett sista spel som har otroligt bra Halloween-känsla mm. och det är ju Luigi's Mansion till Gamecube Ja, ah, okej okay. och där har jag ju faktiskt i år spelat var det tredje eller fjärde tredje. som kom nu, tredje um, och jag tänker att det gäller ju det spelet också och det är ja. säkert ännu mer det första eller liknande tänker jag Ja, tredje är ju liksom det stora hotellet som man är på. Och det är ju massa våningar. Du ska väl leta efter knappar så du kan ta dig till lite olika våningar med den här hissen och det där. Och tredje spel känns ju väldigt stort. Mm. Det gör det. Jävligt mysig stämning. Men jag tycker ändå att det första har verkligen det här det är ett instängd och det är mörka korridorer. Mm. Och lite lekfullt spöket. Jag tycker att stämningen i första är väl kanske den bästa. Så jag tycker att trean är ju nära om. Och om man skulle sätta poäng om första är 8 av 10 så är ju tredje 7,9 av 10. Ja, just med det. det Men det första har liksom stämningen på ett annat sätt. Mm. Um, ja, så jag gillar ju det tredje. Jag tyckte ju att det var. Det var ju märkligt svårt <laughs> i vissa sekvenser tycker mm. jag ju. Ehm, på ett, när det är oerhört mycket frustration bara. Ehm, inte svårt på ett bra sätt utan nej, oerhört frustrerande sista boss på det. Kom ihåg att jag tyckte ja. att det ska vara tider som ska ticka ner och du vet att fan jag var så jävla tokig på det där. Och de kör sån near miss grej på eller Jo, alltså när. att åh, nu har jag spöket nu är det bara en kvar sen så åker in i dammsugan nej nej då tar den sig fri och att de grejerna är skriptade för att man ska bli lite irriterad det är rätt fult faktiskt ja verkligen men det är väl egentligen det enda jag har att klaga på annars så tycker jag att de är förbannat mysiga de där spelen men första har mm. det där mörka kusliga som... Ja och det, det första mm. det väntar jag egentligen nu bara på att det är väl på gång till det här det Switch Onlines Gamecube där det måste nästan det vara ja men jag tror att det skulle komma dit inom bla bla bla månader mm. <laughs> om det var tre eller om det var fyra, något sånt jag tycker om man har varit lite slappa med att släppa Gamecube-spel faktiskt ja det kan jag hålla med om. Och det har oh, kommit kom två nya spel. när det är samma spel som har kommit två gånger. Den europeiska och amerikanska versionen. Oh, bara. Fan, irriterande ute. Ja, eh, vi hoppas att de sätter lite tempo i, i det där. Så att det kommer strax. Då ska kan jag ju faktiskt ta och köra det. Mm. Och näst för mig inte. Jag har aldrig kört tvåan. Jag har kört första, jag har kört tredje. Men jag har aldrig kört mm. tvåan. Så att det kanske men hur fan var det som... nu? Tvåan finns bara på... Uh, någon form av handhållen konsol, va? Ja, precis. En handriktning som heter 3DS. Ja, okej. Okay. En... <laughs> Nej, men det finns en remaster på tvåan. Ja, okej. Okay. Som är till ja. Switch. Mm, nice. Tror inte det var så länge sedan den kom ut dessutom. Ja, okej. Okay. Mm. Jag gör en sökning på nätet här. Det blir väl det sista nu innan vi ska knyta ihop säcken. Mm. Luigi's Mansion 2. Ska vi se. Jo, visst fan finns det på Switch. När fan kom det? Kolla svenska Wikipedia. Mm -mm. Ja, fan, kom det 2024. Ja, okej. Okay. Det, det är inte förra... så länge sedan då. Nej. Så det kan du ju alltid köra om du inte vill skaffa ja. en 3DS. För 3DS-enheterna -eh, är fan rätt dyra att köpa. Ja, nej det tror jag inte att jag kommer att göra. Det får bli på Switchen i så fall. Jag tror att en sån New 3DS XL. Alltså man får nästan punga typ 2-2,5 tusen för en sån enhet. Ja, okej. Okay. Mm. Men det är bra, den är riktigt ja. bra. Ja, det är absolut. Nej men i alla fall... Luigi's Mansion, oavsett egentligen vilken del i serien, men jag tycker att första har den bästa Halloween-känslan. Nu har jag inte kört tvåan, men jag gissar att det inte har samma som första. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> när han går och nynnar på musiken i spelet själv också, när han går runt i korridorerna, en sån jävla stämning så är det. Ehm direkt här. Det blir ju att få tag i den där och höra av ändå och se till att de lägger ut Luigi's Mansion-debuten eh, direkt så att jag kan ta mig igen den och få känna på lite halloween stämning mm. Fan, det kan ge mig fan på att de har gjort det nu, vet du, när vi sitter här och poddar. Så ska jag starta upp konsolen direkt när det är klart och kolla ifall det finns. Fan, det sa du någonting? Dagen till lära, liksom är Eller Nintendo Online måste ju... De kan ju inte ha missat det. Okej, okay, nu är det Halloween. Nu släpper vi Luigi's Mansion. Det är ju inte, det är inte liksom så att de måste sitta och göra uppdateringar eller patchar eller utveckla någonting. De, det är ju bara att släppa det. Mm. Nej, jag ser ingenting. Nej, okej. Okay. Ja, ja. det är visar sig väl, annars får man väl inte vet jag, skaffa en, ett program till datamaskinen som heter Dolphin. Och så kan man ju se om man kan råka på någon på stan med ett USB-minne. Ja, varför inte? Men så jävla bråttom tror jag faktiskt inte att jag har. Jag kan ta det, det lite inte, lugnt. Jag säger inte att man ska, jag rekommenderar verkligen inte. Men man kan göra så. Mm, ja. Nej men vad fan är det dags att knyta upp säcken där? Ja, det kan vi väl göra. Så får jag säga tacka så mycket för att alla har lyssnat ännu en eh, vecka. Och hör mer än gärna av er såklart. Mm. Tycker jag med. Och mm. jag vill tacka alla tre gånger. Vi säger så här.